Cada dia queda una mica menys. Vés preparant-te, que no t'agafi per sorpresa. De Javi Segaréu. Cada dia queda una mica menys.